Ebu Bekri radhiyallahu anhu tregon: Një herë dëgjova të dërguarin e Allahut alayhi salam të thoshte: Kur dy muslimanë ndeshin me shpatata, atëherë që të dy, edhe vrasësi, edhe i vrarri, do të hyjnë në zjarr. Nga kjo i thash: O i dërguari i Allahut, mirë kjo për vrasin, por si është çështja e të vrarit? I dërguari i Allahut alayhi salam më përgjigj: Nuk ka dyshim se dhe ai që i vendosë për vrasin e shokut të tij kundështar, transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund tësohen nga xhamiambret.com